Особливо наполягають на тому Щоб Джейн потрапила до клімату В якому вона народилася Оскільки останнім часом не здужала Я занепокоєна цією новиною Гадаю, що вони вчинили розважливо Але ж місіс Діксон неодмінно розчарується І дуже сильно Наскільки я розумію, місіс Діксон не така вже й красуня Її мабуть аж ніяк не можна порівняти з міс Ферфакс Та звичайно ж не можна Дуже вдячна вам за комплімент, але так воно і є. Тут ніякого порівняння. Міс Кембл завжди була зовсім не показною, але надзвичайно елегантною і приємною. Та отож, а як же без цього? Бідолаха Джейн сильно застудилася. Ще аж 7 листопада. Я вам про це прочитаю і відтоді так повністю й не одужала. Щось ця застуда надовго до неї причепилася, геш». Раніше вона про це не згадувала, бо не хотіла нас тривожити. Це так на неї схоже. Така повага з її боку. Однак вона ще настільки хвора, що її приятелі Кемббелли гадають, що краще її поїхати додому і побути в сприятливому для себе кліматі. Вони не сумніваються, що 3-4 місяці перебування в Гайбері її повністю вилікують. Якщо вона не здужає, то їй дійсно краще приїхати сюди, ніж вирушати до Ірландії. Ніхто не піклуватиметься про неї так, як ми Мені здається, що це найліпше рішення Яке тільки можна придумати Отож, як ви дізнаєтеся з листа Джейн Вона має приїхати до нас наступної п'ятниці чи суботи А Кембели вирушають до Холіхеда наступного понеділка Так несподівано Можете уявити собі, Люба Місвихаус Яке сум'яття я зараз відчуваю От якби не її хвороба Боюсь, що вона схудла і виглядає дуже погано. Мушу вам розповісти, яка неприємність трапилася зі мною через її хворобу. Знаєте, я завжди навмисно перечитую листи від Джейн до того, як прочитати їх матусі, побоюючись, що в них буде щось таке, від чого вона може засмутитися. Джейн сама попрохала, щоб я так робила, і я завжди так роблю. Отож, і сьогодні почала з того, що вжила попереджувальних заходів. Але тільки надійшла до того місця, де вона згадує про свою хворобу, я перелякано вигукнула «О, Боже, бідулашна Джин захворіла!» Моя ж матуся уважно за мною слідкуючи добре це розчула і дуже засмутилася. Однак, коли я прочитала далі, то виявилося, що не все так погано, як мені видалося на початку. Наразі ж я змальовую її цю хворобу як настільки несерйозну, що вона нею майже не переймається. І як я могла так схибати і втратити обережність? Якщо Джейн швидко не одужає, то ми покличемо містера Перрі. Грошей не пошкодуємо, і хоча він бере небагато і так любить Джейн, що, смію сказати, не захоче брати за лікування ніяких грошей узагалі, ми йому цього не дозволимо, ви ж знаєте. Йому ж треба годувати жінку і дітей, тому не можна допускати, що він марно витрачав свій час. А тепер, після того, як я коротко розповіла про те, що пише Джейн, Звернімося до її листа. Впевнена, що вона розповість про себе набагато краще, ніж це зробила за неї я. «Боюсь, що нам доведеться покинути вас негайно», – сказала Емма, поглянувши на Гарріет і підводячись. «Мій тато чекає на нас. Коли я зайшла до вас, то не збиралася затримуватись довше, ніж на п'ять хвилин. Я навідалася просто тому, що проходила поблизу, і не могла не спитати про місіс Бейтс. Але я затрималась. І це було так приємно. Однак зараз ми мусимо попрощатися з вами і з місіс Бейтс. Ніякі умовляння залишитися успіху не мали. Вона знову опинилася на вулиці, задоволена тим, що хоча багато було нав'язано їй в волі, що хоча фактично їй довелося вислухати зміст усього листа від Джейн Ферфакс, вона все ж таки змогла уникнути необхідності вислуховувати, як читатимуть самого листа. Емма Джейн Остін, Книга Друга, розділ Другий Джейн Ферфакс, сирота, була єдиною дитиною молодшої дочки Міс Бейтс. Шлюб лейтенанта Ферфакса з Енського піхотного полку і міс Джейн Бейтс, мав свій день слави й насолоди, прагнень і сподівань. Але тепер у нього не лишилося нічого, крім сумних спогадів про смерть лейтенанта в бою десь за кордоном та про те, що його невтішна вдова незабаром померла від сухот. А ще від цього шлюбу залишилася Джейн Ферфакс. За своїм народженням вона належала до Гайбері, і коли в терічному віці Джейн, утративши матір, стала надбанням підопічною, втіхою і пестункою її бабусі та тітки, здавалося цілком природним, що в Гайбері вона назавжди і залишиться. Що навчиться вона лише тому, що в змозі будуть забезпечити вкрай обмежені кошти, що виросте вона без корисних родинних зв'язків і того впливового сприяння, які могли б стати цінним додатком до того, чим наділила її природа, приємної зовнішності та вдачі, кмітливості й добросердих та добропорядних родичів. Але співчутлива натура приятеля її загиблого батька спричинила зміну в її дорі. Це був полковник Кембл котрий дуже високо цінував Ферфакса як зразкового офіцера і гідного всілякої поваги молодого чоловіка. До того ж, він вважав, що саме завдяки турботам Ферфакса він не помер під час епідемії висипного тифу, що спалахнула у військовому таборі. Полковник не забув зробленого йому добра. Хоча після смерті бідолашного Ферфакса минуло кілька років, перш ніж він зміг повернутися до Англії та вжити якихось заходів, співмирних з його можливостями. Коли ж він нарешті повернувся, то шукав дівчинку і оточив її піклуванням. Він був чоловіком одруженим і мав лише одну дитину – дівчинку приблизно того ж віку, що й Джейн. Отож Джейн почала приїздити до них у гості і затримуватися надовго, поступово стаючи загальною улюбленицею. А перед тим, як її виповнилося 9 років, Сильні дружні почуття до неї з боку доньки полковника, а також його власне бажання бути другом не тільки на словах, поєдналися і спричинили пропозицію полковника Кембелла перебрати на себе всю фінансову відповідальність за її навчання. Пропозицію прийняли. І з того часу Джейн стала належати до сім'ї Кембелів, постійно мешкаючи з ними і відвідуючи свою бабусю лише час від часу. Задум полягав у тому, що вона отримала педагогічну освіту, бо на ті декілька сотень фунтів, що вона успадкувала від свого батька, існувати самостійно було справою нереальною. Забезпечити її якимось іншим чином було поза можливостями полковника Кембела, Бо хоча і мав він за рахунок пенсії та жалування пристойний прибуток, статок його був скромним і призначався дочці. Але полковник сподівався, що оплачена ним освіта забезпечить Джейн засоби для пристойного існування в майбутньому. Ось така була історія Джейн Ферфакс. Вона потрапила до гарних рук, не знала від Кембелів нічого, крім добра, і отримала чудову освіту. Постійно мешкала з людьми доброчесними і освіченими, і тому серце її і розум вібрали в себе всі ті переваги, що їх забезпечують дисципліна і культура. А оскільки полковник Кембелл постійно мешкав у Лондоні, то піклування першокласних наставників сприяли б розквіту навіть набагато скромніших талантів, ніж ті, що мала Джейн. Її нахили та здібності були гідними всього того, що давала її дружба Кембелів. І у 18 чи 19 років вона цілком відповідала вимогам професії наставника з поправкою на ті обмеження в догляданні за дітьми, які накладав її юний вік. Але її любили дуже сильно і тому не поспішали відпускати. Ні полковник, ні його дружина не могли зробити перший крок. А їх донька цього просто не знесла б. День гіркої розлуки відкладали. З легкістю знайшлося те виправдання, що вона ще надто юна. І Джень залишалася з Кембелами, беручи участь, як і їхня дочка, у всіх добропристойних утіхах світського товариства – і насолоджуючись розважливим поєднанням домівки та розваг. Єдиною темною плямою було майбутнє, і її кмітливий розум тверезо нагадував їй, що незабаром усьому цьому може настати кінець. Любов до неї всієї сім'ї, а особливо палка прихильність міс Кембл, робила їм тим більшу честь через ту обставину, що Джейн безумовно переважала доньку Кембелів і красою, і своїми здібностями та знаннями. Міс Кембл не могли не бачити, що природа наділила Джейн кращою зовнішністю, а її батьки не могли не відчувати її вищих розумових здібностей. Однак при неослабній взаємній повазі вони продовжували жити разом аж до заміжа міс Кембл, котрій той щасливий випадок, що так часто відкидає будь-які розрахунки в шлюбних справах, Надаючи привабливості посередності, а не вищості, допоміг заволодіти увагою містера Діксона, багатого молодого чоловіка, приємної зовнішності, відразу ж після їхнього знайомства. Тож вони, як і належать, щасливо побрались. А Джейн Ферфакс власний хліб ще мала заробити. Ця подія сталася зовсім недавно. Надто недавно, щоб невдачлива подруга міс Кембл устигла вжити якихось заходів для того, аби стати на шлях його покликання, хоча вона якраз досягла того віку, який сама для себе визначила як вік початку самостійного життя. Вона вже давно вирішила, що це станеться, коли їй виповниться 21 рік. Із-за повзятливістю відданої послушниці твердо розсудила, що в 21-річному віці пожертвує собою і назавжди відійде від усіх отіх життя від цікавого спілкування, від рівного собі товариства, від умиротворення і надії до каяття і приниження. Здоровий глуз полковника і місіс Кемпбелл не міг заперечувати проти такої рішучості. Але їхні почуття могли. Доки вони живі, не треба докладати надмірних зусиль. Вона завжди може розраховувати на їхню домівку. Йому взагалі було б краще, якби вона залишилася з ними назавжди. Але це було б егоїстично, що має бути того не минути тож нехай воно трапиться якнайшвидше. Можливо, Кемббелли почали розуміти, що було б мудріше з їхнього боку, і краще для Джейн, якби вони ще з самого початку не спокушалися відкладати від'їзд і тим самим уберегли її від пізнання смаку тих насолод привільного життя, від яких вона мусила тепер відмовитися. Однак їхня прихильність до неї все одно ладна була віднайти будь-який привід, аби тільки відстрочити цей гіркий момент». Джен і ще не встигла одужати з часу одруження їхньої дочки, отож, доки вона повністю не відновить своє здоров'я, вони змушені заборонити їй приступати до роботи. Більш-менш задовільне виконання якої, немислими для людини з ослабленим тілом і нестійкою психікою, і так потребує, за несприятливіших обставин, дещо більшого, ніж просто бездоганності тіла і духу. Про свою нездійснену подорож до Ірландії разом із Кембелами Джейн розповіла Тітці тільки правду, хоча якусь її частину могла і приховати. Вона сама захотіла приїхати до Гайбелі на час їхньої відсутності, щоби провести там, хто знає, можливо, свої останні місяці повного дозвілля серед родичів, які безмежно її люблять. І Кембели, яке б міркування не спонукало до цього когось із них чи всіх трьох, швидко пристали на таку пропозицію. І заявили, що стосовно одужання Джейн, вони ні на що так не покладаються, як на її перебування протягом кількох місяців у рідному кліматі. Отож, її приїзд сумнівів не викликав. Як не викликало сумнівів те, що мешканцям Гайбері, замість того, щоб вітати довгоочікуваного абсолютно незнайомця в особі Френка Черчилля, доведеться поки що довернитися Джейн Ферфакс. Цікавою для них лише своєю дворічною відсутністю. Ема була прикро вражена, Необхідність цілих три місяці виявляти люб'язність особі, що не викликає в неї ніякої симпатії. Необхідність робити більше, ніж їй хотілося, і менше, ніж їй слід було робити. Ема сама допуття не знала, чому вона надолюблює Джейн Ферфакс. На думку містера Нетлі, якось він сказав їй про це, причина полягала в тому, що вона бачила в ній ту довершену бездоганну молоду жінку, якою їй самі хотілося виглядати в очах інших. І хоча тоді Емма гордовито відкинула це звинувачення, траплялися хвилини самоаналізу, коли вона була явно не в ладах і совістю. Але вона ніколи не зможе з нею запраєтелювати. Вона не розуміє, в чому тут причина. Але Джейн завжди така холодна, стримана, така байдужа до того, подобається вона чи ні, а ще ота її балакуча тітка, і з нею всі так носяться. Чомусь вважається, що нам слід бути близькими подругами, Мабуть, через однаковий вік. Усі гадають, що ми мусимо страшенно подобатися одна одній. Отакі були її підстави недолюблювати Джейн Ферфакс. Інших вона не мала. Ця неприязнь була настільки невиправданою, а всякий приписуваний Джейн Ферфакс недолік і ще більше розпалювався уявою, що кожного разу, коли Емма вперше зустрічала її після тривалої перерви, було таке відчуття, наче вона її образила». Ось і тепер, під час першого по прибутті візиту в вічливості, після дворічної відсутності, Ему особливо вразили та зовнішність і ті манери, які вона гудила всі ці два роки. Джейн Ферфакс була дуже елегантною, просто надзвичайно елегантною. Що-що, а елегантність Ема уміла цінувати. Причому за найвищою міркою. Вона мала чудовий зріст, саме такий, що майже всім видавався б високим, але нікому надто високим. Її комплексія являла собою золоту середину між повнотою і худорлявістю. Хоча незначні ознаки нездужання, здавалося, схиляли чашу терезів у бік останнього з двох. Ема не могла все цього не помітити. А ще й обличчя. Його риси були навіть прекрасніші, ніж її пам'яталося відтоді, як вони бачилися востаннє. Це обличчя не можна було назвати правильним, але краса його була надзвичайно привабливою. Її очі – Темно-сірі з темними віями і темними бровами завжди викликали в Емми захоплення. Але шкіра, до якої вона завжди прискіпувалася, за начебто недостатню рум'яність, була такою свіжою і ніжною, що насправді не потребувала рум'янцю яскравішого. Це був той тип краси, в якому елегантність була основною рисою. І яким Емма, якщо бути чесною, відповідно до усіх своїх принципів, мусила захоплюватися. Тим більше, що в Гайбері так рідко можна було зустріти людей, елегантних душею і тілом. Ось вони – і свої рідність, і всілякі чесноти, позбавлені будь-якої вульгарності. Коротше кажучи, під час першого візиту Емма сиділа, споглядаючи Джейн Ферфакс, із почуттям подвійного задоволення, відчуттям насолоди і відчуттям відновленої справедливості. Бо вирішила більше ніколи не думати про неї зле. І дійсно, якщо взяти до уваги її історію – Її становище, а також її красу Якщо замислитися над тим, яка доля судилася всій цій елегантності Яке життя чекає на Джейн Ферфакс попереду Від чого їй доведеться відмовитися То здавалося, що неможливо відчувати до неї нічого, крім поваги та співчуття Особливо, якщо до всіх уже добре відомих подробиць Додати ту цілком можливу обставину її закоханості в містера Діксона Яку Ема припустила з самого початку у такому разі ніщо не буде таким гідним жалю і поваги, як ті жертви, котрі Джейн твердо вирішила принести. Тепер Емма воліла більше не звинувачувати її в тому, що вона хотіла відбити містера Діксона в його дружини, а також в інших злих намірах, що їх спочатку намалювала її уява. Якщо це було кохання, то було це безхитрісне, нерозділене і безнадійне почуття лише з її боку. Мабуть, під час прогулянок і розмов, що вона їх чула, між пістором Діксоном та її подругою Джейн Ферфакс поступово всотувала фатальну отруту кохання, а тепер із найкращих, найчистіших міркувань, відмовляла собі в поїздці до Ірландії, вирішивши незабаром розпочати власну, важку й почесну кар'єру і тим самим разі назавжди порвати з ним і з Кембалами. Отож, у цілому Ема пішла від неї в такому лагідному і милостовому настрої, що по дорозі додому вже було почала замислюватися над можливими претендентами, а потім бідкатися з того приводу, що Гайбері не міг похвалитися наявністю гідного молодого чоловіка, який забезпечив би незалежність Джейн Ферфакс. Не було нікого, кого заради неї вона захотіла б заманити в пастку. Це були й шляхетні, але недоговічні пориви. Не встигла Емма зобов'язати себе публічним проголошенням довічної дружби з Джейн Ферфакс і зробити для подолання давніх несправедливостей і упередженості щось більше, ніж сказати містеру Найтлі, а вона й справді гарна, більше, ніж гарна. Як Джейн провела зі своєю бабусею і тіткою вечір у Гартфілді. І все знову повернулося на круги своя. Знову жило те, що раніше дратувало Емму. Тітка була такою ж набридливою, як і завжди. Навіть набридливішою, бо тепер до захоплення здібностями Джейн додалося занепокоєння її здоров'ям. І всім довелося вислуховувати детальну розповідь про те, як мало хліба і масла вона з'їла на сніданок, і який маленький шматочок баранини на обід, а також розглядати нові чапчики і капшучки для шитва, що вона зробила для своєї матусі і для себе. І Джейн знову впала в немилість. Вони музикували, Ему теж упрохали пограти, але ті подяки і похвала, що, як і належать, були висловлені опісля, здалися їй сповненими з верхньої поблажливості, словами, мовленими лише для того, щоб зарозуміло підкреслити бездоганність власної гри. І, що найгірше, вона була такою холодно-байдужою, такою обачливою, неможливо було збагнути, що вона думає насправді. Хоча Джейн і так була максимально стриманою, Найбільшу стриманість і обачливість вона виявила в розмовах про Веймута і подружжя Діксонів. Здавалося, була налаштованою не розповідати нічого суттєвого про особу містера Діксона, про своє ставлення до нього і не висловлювати власну думку про доречність цього шлюбу. Вона говорила загальними, схвально-вічливими фразами, що не містили нічого цікавого чи оригінального. Однак це їй не допомогло. Її обережність була марною Ема побачила напускний характер її байдужості І тому повернулася до своїх попередніх припущень Скоріше за все, їй було що приховувати, окрім власних уподобань Мабуть, містер Діксон ледь не наважився змінити одну подругу на іншу Або ж став на бік місс Кемпбелл тільки заради сподіваних 12 тисяч фунтів Джейн була такою ж стриманою і щодо іншого вона і містер Френк Чарчіль перебували у веймиті в один і той же час. Не становило великої таємниці, що вони були трохи знайомі. Але Ема не почула й півслова реальної інформації про те, яким він був насправді. Він симпатичний. Наскільки їй відомо, його вважали дуже привабливим молодим чоловіком. Він приємна людина. В основному вважали, що так. Він справив враження розсудливого молодого чоловіка, освіченого молодого чоловіка. На курорті або в звичайній лодонській компанії про такі речі скласти уявлення важко. На підставі мого досить нетривалого спілкування з містером Черчиллем з упевненістю можна судити лише про манери. На її думку, всі знаходили його манери приємними. І цього їй Ема простити не могла. Емма. Джейн Остін. Книга друга. Розділ третій. Ема не могла їй цього простити, однак містер Найтлі, котрий теж був серед гостей, не помітив ані приводу для її роздратування, ані самого роздратування, а бачив лише належну чемність і доброзичливу поведінку з обох боків. Тож наступного ранку, знову відвідавши Гартфілд у справі до містера Вудхауса, він висловлював своє цілковите задоволення. Робив це не так відверто, як зробив би тоді, коли в кімнаті не було б емного батька, але достатньо прозоро, щоби вона зрозуміла, про що йдеться Він завжди вважав, що Ема ставиться до Джейн несправедливо, і тепер із великим задоволенням констатував суттєве поліпшення Це був такий приємний вечір Почав він одразу, тільки не розтломачив містеру Вудхаусу необхідне, отримав від от нього ствердну відповідь і прибрав папери Винятково приємний. Ви, з міс Ферфакс, пригостили нас чудовою музикою. Не знаю, добродію, що може бути приємніше, коли отак сидиш собі, а тебе розважають дві чарівні дівчини то музикою, то розмовами. Емо, я певен, що вечір сподобався міс Ферфакс. Це точно. Ви були на висоті. Я радий, що ви дали Джейн можливість стільки пограти. Це була така милість із вашого боку. Бо в домі в цій бабусі інструмента немає Дуже рада, що вам сподобалося, сказала Ема і усміхнулася Смію сподіватися, що я не так уже й часто буваю недостатньо уважною до наших гостей Звичайно ж ні, моя Люба, відразу озвався її батько У цьому ти можеш не сумніватися, ти така чемна і уважна, як ніхто Навпаки, ти надто чемна і уважна От, наприклад, булочки. Якби вчора ввечері їх подали тільки один раз, то цього було б цілком достатньо. Дійсно, – відразу ж вигукнув містер Найтлі, – вам рідко, коли бракує неуважності. Ви майже завжди поводитеся належним чином і виявляєте належне розуміння. Отож, гадаю, що ви добре розумієте мене і зараз. Емма хитро-грайливо поглянула на нього, що означало «я добре вас розумію», але мовила лише… «Міс Ферфакс така стримана і холодна. А я завжди казав, що вона така і є, трохи стримана. Але вам незабаром удасться подолати ту частину її стриманості, що коріниться в недостатній упевненості в собі. Вихованість і ввічливість завжди гідні похвали. Значить, ви вважаєте, що вона сором'язлива? А от я ніякої сором'язливості тут не бачу. Люба моя Еммо». Сказав містер Найтлі і перебрався зі свого крісла в те, що стояло ближче до неї. «Ви що, хочете сказати, що вам не сподобався вечір?» «Та ні. Мені сподобалася, власна, вперта наполегливість у намаганні про щось дізнатись. І мене здивували ті мізерні відомості, котрі я отримала». «Ви мене неприємно дивуєте», – тільки й сказав містер Найтлі. «Сподіваюся, що вечір сподобався всім», – як завжди спокійно мовив містер Вихаус. Мені сподобався. Правда, в якийсь момент жар від каміна став надто сильним, але я трішечки відсунув крісло, зовсім небагато, і він перестав мені дошкуляти. Міс Бейтс була, як завжди, дуже балакучою та життєрадісною, хоча, по правді кажучи, розмовляє вона надто швидко. Однак усе одно дуже приємна людина. Та й місіс Бейтс по-своєму теж. Вони мої давні друзі, і я їх люблю. «А міс Джейн Ферфакс, така вже ж гарна дівчина, дуже гарна і дуже чемна. Містер Найтлі, їй, певне, теж сподобався вечір, бо з нею була Емма. Певна річ, сер. І Еммі також, бо з нею була міс Ферфакс. Емма відчула його занепокоєння і, намагаючись розвіяти його, принаймні тимчасово, мовила зі щирістю, що не викликала ніяких сумнівів. Вона створіння настільки вишукане, що очей не віднести». «Не можу дивитися на неї без захоплення, і всім серцем її співчуваю!» Од радості містер Найтлі не знав, що й казати. А поки він збирався з відповіддю, містер Вудхаус, все ще думаючи про байців, мовив. «Дуже жаль, що їм живеться так сутужно. Дуже жаль. Мені часто хотілося, щоправда, на це не просто наважитися, зробити хоча б якісь невеличкі, дрібні подарунки, щось таке незвичайне. Ось ми закололи порося, і Ема хоче послати їм полядвичку або задній окіст. Порося ще молоде, і м'ясо ніжне. Гартвілська свинина не така, як скрізь. Та все ж це свинина. І моя люба Емо, якщо вони дійсно приготують із неї добре підсмажені бівштекси, як це робиться в нас, на власному жиру, а не запікатимуть, бо запечена свинина то погибель для будь-якого шлунку, варто, гадаю, послати їм кіст. Еге ж, моя Люба. Тату, я вже послала їм задню четвертину, бо знала, що в тебе виникне таке бажання. З окосту вони можуть зробити солонину, причому дуже смачну. А поляточку приготують так, як їм забажається. Вірно, моя Люба, істина правда. Я чомусь раніше про це не подумав. Але так дійсно буде найкраще. Аби вони тільки не пересолили окіст, бо якщо його не пересолити і ретельно відварити, як це робить наш Серлій, і споживати помірно з вареною ріпкою та невеликою кількістю моркви чи пастернаку, то, на мою думку, таку їжу не можна буде назвати нездоровою. «Еммо», – озвався незабаром містер Найтлі, – «у мене для вас новина». «Ви ж любите новини. Так от, по дорозі сюди я дещо почув і, гадаю, вам це буде цікаво». «Новина? А вже ж, я завжди люблю новини». «А що за новина? І чому це ви так посміхаєтеся?» «Де ви її почули? В Рендолзі?» Він тільки й устиг сказати. «Ні, не в Рендолзі. Я там і близько не був». Як двері розчинилися, навстіж, і в кімнату війшли міс Бейтс і міс Ферфакс. Почуття вдячності і бажання повідати новину так переповнювали міс Бейтс, що вона не знала, з чого почати. Містер Найтлі швидко переконався, що свій момент він уже прогавив, і що йому тепер і півслова не дадуть сказати». «Доброго ранку, любий добродію! Як почуваєтесь?» «Моя мила міс Вудхаус, я просто не знаю, як мені висловити свою подяку! Така чудова четвертинка свинини! Ви такі щедрі! Чули новину? Містер Елтон збирається одружитися?» Емма не підозрювала, що може йтися про містера Елтона, і тому, почувши сказане, так здивувалася, що навіть трохи здригнулася і почервоніла. «Оце й була моя новина. Я думав, що вам цікаво буде її почути сказав містер Найтлі з усмішкою, котра мала засвідчити його правоту, бо частково справдилося те, про що він колись сказав Еммі. «А ви де про це дізналися?» – скрикнула міс Бейтс. «Хто ж вам міг це сказати, містер Найтлі?» «Бо ще не минулої п'яти хвилин, як я отримала записку від міс Сковул. Ні, ніяк не більше п'яти хвилин. Ну, нехай десяти!» Я саме наділа капелюшка та жакет і вже була вийшла знову поговорити з Петі про свинину, а Джейн стояла в коридорі. Правда, Джейн? Бо моя матінка так боялася, що в нас не знайдеться достатньо великої буденьки. Отож я сказала, що піду й подивлюся, а Джейн і каже Може, на то місце я схожу. Здається, ви трохи знездужаєте, а Петі якраз прибирає на кухні. Не треба, моя люба, відповіла я, і саме в цю мить принесли записку. Містер Елтон збирається одружитися із якоюсь міс Гокінс. Оце і все, що мені відомо. Із якоюсь міс Гокінс із Бата. Але ж, містер Недлі, як же ви все-таки дізналися про це? Бо місіс Коул сіла і написала мені записку відразу ж після того, як містер Коул сповістив їй цю новину. Якась міс Гокінс. Півтори години тому я мав ділову зустріч із містером Коулом. Коли мене провели до нього, він якраз скінчив читати Елтонового листа, і тому відразу ж передав його мені. Ага, оце так. Мабуть, ще ніколи не було такої цікавої для всіх новини. Шановний добродію, ви такі щедрі. Моя матінка бажає вам усіляких гаразів. Вона безмежно вдячна вам і каже, що ви просто приголомшили її своєю добротою. Нашу гартфілдську свинину, відповів містер Вудхаус, ми вважаємо набагато кращою за будь-яку іншу. Бо вона дійсно є такою. Тому нам із земою було надзвичайно приємно. Любий добродію, як каже моя мати, наші друзі занадто до нас ласкаві. Якщо колись і були люди, що жили заможно, не будучи багатими, то це безперечно ми. Нам дійсно випало жити серед добрих людей. Значить, містер Найтлі, ви на власні очі бачили листа. Отож... Це був короткий лист, просто повідомлення. Але, звичайно ж, повідомлення бадьоре і радісне. При цьому він хитро поглянув на Ему. Містер Елтон написав, що має щастя сповістити, не пам'ятаю точно, як саме йшлося в листі, та це, власне, і не так важливо. Коротше кажучи, повідомлення зводилося до того, що він збирається одружитися з такою собі міс Гокінс. Зі стилю самого листа я здогадався, що написаний він був одразу після того, як цю справу було вирішено. Значить, містер Елтон збирається одружитися, сказала Емма, тільки не до неї повернувся дармовий. Побажаємо йому щастя. Рано ще йому одружуватися, зауважив містер Вудхаус. Краще він не поспішав. Як на мене, то йому й одному непогано. Ми завжди радо зустрічали його у Гартфілді. «Міс Вудхаус, це означає, що у нас буде нова сусідка?» – радісно вигукнула міс Бейтс. «Моя матінка така задоволена. Каже, їй спокою не давала думка, що під старий священницький будинок немає господині. Це таки дійсно не яка новина. Джейн, незабаром ти побачиш містера Елтона. Ти ж так хотіла його побачити». Щось не видно було, щоб Джейн тільки й думала про те, як би оце хочеш побачити містера Елтона. «Так, я ще ніколи його не бачила», – мовила Джейн, відповідаючи на таке спонукання. «Він... він високий на зріст?» «Та хто ж це знає, напевне?» – вигукнула Емма. «Мій батько скаже так, містер Найтліні, а міс Бейтс і я, що його зріст – це якраз ота золота середина. Якби вам, міс Ферфакс, довелося прожити тут трохи довше...» то ви б дізналася, що в Гайбері містер Елтон вважається зразком досконалості душі і тіла. Точно, міс Вудхаус, дізналася б. Він причудовий молодий чоловік. Але, Люба Джейн, якщо ти пам'ятаєш, учора я казала тобі, що його зріс такий самий, як і в містера Перрі. Напевне, міс Гокінс, дівчина пригарна у всіх відношеннях. А містер Елтон завжди надзвичайно уважний та люб'язний до моєї матінки. Садовить її в церкві на місце відведене для поважних осіб, аби вона могла краще чути. Бо ви ж знаєте, моя матуся трохи не дочуває. Але зовсім багато, просто вона не відразу все схоплює. Ось Джейн каже, що полковник Кембл теж трохи не дочуває. Він чомусь вирішив, що йому допоможе купання, а саме теплі ванни. Хоча, за словами Джейн, це йому надовго не допомогло. Знаєте, полковник Кембл це наш добрий янгол. А містер Діксон, ну просто чарівний і молодий чоловік, людина така ж достойна, як і містер Кемпбелл. Це таке щастя, коли добрі люди сходяться разом, а вони неодмінно сходяться. Тепер із нами будуть містер Елтон і міс Гокінс, а ще ми маємо подружжя Коулів Це дуже добрі люди. І сімейство Перрі. Гадаю, що немає подружжя щасливішого і кращого за містера і місіс Перрі. Ай, справді, шановний добродію, звертаючись до містера Вудхауса. Мало де є таке славне товариство, як у нас у Гайбері. Я завжди кажу, що нам надзвичайно поталенило з сусідами. Сер, ніщо так не подобається моїй матері, як свинина, підсмажена свиняча полядвичка. Проте, ким і якою є отамі з Гокінс? Утутилася Емма. І про тривалість їхнього знайомства поки що нічого не відомо. Мені чомусь здається, що вони знали одне одного недовго, бо містера Елтона не було лише чотири тижні. Ніхто нічого не знав достаменно. Отож, Емма, трохи поміркувавши, продовжила. Ви відмовчуєтеся, міс Ферфакс. Але сподіваюся, що вас ця новина неодмінно зацікавить. Останнім часом ви дізналися про це дуже багато. До того ж, напевне, були безпосередньою учасницею подій, пов'язаних із заміжем міс Кемпбелл. Тому ми не простимо вам вашої байдужості щодо містера Елтона і міс Гокінс. От коли я зустріну містера Елтона, Відповіла Джейн. То тоді, мабуть, у мене з'явиться зацікавленість мені треба його побачити, інакше інтересу не буде. Стосовно ж міс Кембл, то з часу її заміжжя минуло вже кілька місяців, тому мої враження дещо згладилися. Ви правильно зазначили, міс Вудхаус, він відсутній лише чотири тижні, якраз учора виповнилося чотири, сказала міс Бейтс. Значить, така собі міс Гокінс. А мені чомусь завжди здавалося, що це буде якась місцева дівчина. Я зовсім не збираюся твердити, що... Але міського якось шепнула мені на вухо, та я зразу ж відказала, «Ну що ви, містер Елтон, гідна всіляких похвал молода людина!» Хоча, коротше кажучи, я не дуже тямлю в таких здогадках і не претендую на це. Я бачу лише те, що бачу. Та все ж таки, ніхто б не здивувався, якби містер Елтон запропонував руку і серце, Міс Вудхаус, така люб'язна, що дозволяє мені так багато теревенети. Вона ж бо знає, що я роблю це не злобиво. Як та міс Сміт? Здається, вона вже зовсім одужала. Що чути останнім часом про місіс Найтлі? У неї такі славні дитинчата. Знаєш, Джейн, я завжди уявляла собі, що містер Діксон схожий на містера Джона Найтлі. Я маю на увазі чисто зовні, високий, з таким же виразом обличчя і не дуже балакучий. Зовсім ні, моя люба тітонько. Ніякої схожості між ними немає взагалі. Ось як, дивно. А хоча й дійсно дуже важко скласти про когось правильне уявлення заздалегідь, просто виникає якесь перше враження, котре потім визначає всі подальші. Та ти стверджує, що містер Діксон, по правді кажучи, далеко не красень. Та який там красень? Зовсім ні, скоріше навпаки. Я ж вам казала, що він не показний. Люба моя, ти говорила, наче міс Кембл, і гадки не допускала, що він не показний і що ти сама, а що я. Моє судження нічого не варте. Якщо я когось поважаю, то мені ця людина завжди видається привабливою, але коли я назвала містера Діксона показним, то цим я висловила, як мені здається, загальну думку Ну що ж, моя люба Джейн, мабуть, нам уже час іти і хутенько, бо погода псується, бабуся хвилюватиметься. «Ви такі ласкаві, міс Вудхаус, але нам дійсно вже пора йти. Новина і справді дуже приємна. На зворотному шляху я заскочу до місіс Коул, хвилина на три, не більше. А ти, Джейн, краще відразу ж йшла додому, бо не доведе господи, потрапиш під зливу. На нашу думку, після приїзду до Гайбері вона вже значно поправилася. Дякую, ми дійсно так вважаємо». До місіс Годард я, мабуть, не піду, бо точно знаю, що їй подобається лише варена свинина. От коли ми приготуємо окіст. То тоді інша справа. До побачення, мій шановний доброю. О, містер Найтлі теж іде з нами. Це так доречно. Сподіваюся, коли Джейн втомиться, ви люб'язно подасте її руку. Значить, містер Елтон і міс Гокінс. Що ж, усім до побачення. Ема залишилася на самоті з батьком, і він забирав половину її уваги, ремствуючи з приводу того, що молоді люди так поспішають одружитися до того ж із незнайомими дівицями. Іншу ж половину уваги вона приділяла власним думкам про останню новину. Для неї самої ця звістка була дуже цікавою і дуже бажаною, бо доводила, що містер Елтон довго не побивався. Але вона переживала за Гарріет. Дівчина безперечно засмутиться. І все, на що Емма могла сподіватися, це першою розповісти їй цю новину, аби уберегти її від того, щоб це несподівано не зробив хтось інший. Гарріет уже якраз мала підійти. Хоч би й не зустрілася міс Бейц. Почав накрапати дощ, і Емі довелося змиритися з припущенням, що негода затримає Гарріет у місіс Годар і що новина звалися на неї зненацька. Злива була сильною, але не тривалою. І не минуло й п'яти хвилин, як з'явилася Гарріет. Дівчина була збуджена і схвильована, видно було, що поспішала вона сюди серцем, переповненим емоціями. А вигук Ой, міс Вудхаус, вгадайся, що сталося. Який відразу ж вирвався з її уст, тільки підтвердив, що була вона надзвичайно збентеженою. Ема подумала, що раз уже доля завдала свого удару, то найбільше, чим вона зможе допомогти, це просто співчутливо вислухати. Тож Гарріт безперебійно і жваво процокотіла їй усе, що хотіла сказати. Півгодини тому вона вийшла від місіс Годард, боялася, що піде дощ, боялася, що він ось ось може линути. Але сподівалася все-таки встигнути дістатися Гартфілда. І тому поспішала, як тільки могла. Та коли вона проходила повз будинок молодої жінки, що шила для неї сукенку, то вирішила забігти на хвильку і подивитись, як просувається справа. Але не встигла вона пробути там якусь мить, як пішов дощ, а вона розгубилася. Але недовзі вискочила і чим душ побігла далі та сховалась у крамниці Форда. Це був головний заклад, де одночас продавалися суконі, ляні та галантерейні вироби. Найбільша і наймодніша крамниця в окрузі. Отож, вона просиділа там, не маючи й гадки, що робити цілих 10 хвилин. Не менше. Коли цілком несподівано зайшли, хто б ви подумали? Так дивно, хоча вони завжди скуповувались у фордовій крамниці. Ніхто інші, як Елізабет Мартін та її брат. «Ви тільки уявіть собі, Люба міс Вудхаус, я думала, що зомлію, не знала, що мені робити. Я сиділа біля дверей, тож Елізабет відразу не побачила, а він – ні, бо морочився з парасолькою. Я певна, що його сестра мене побачила, хоча вона відразу ж одвернулася вбік і зробила вигляд, що не помітила мене. Вони обоє пішли у найвіддаленіший куток магазину, а я так і продовжувала сидіти біля дверей». Боже, якою безпорадною я почувалася. Напевно, стала білою, як моя сукня. Зрозуміло, що піти я не могла, бо йшов дощ, але більше за все на світі я воліла бути де завгодно, тільки не в тій крамниці. Ой, міс Вудхаус, зрештою він озирнувся і, здається, побачив мене, бо замість того, щоб продовжувати займатися покупками, вони почали перешіптуватися. Я певна, що вони говорили про мене. І не могла позбутися враження, що він умовляв сестру поговорити зі мною. А ви як думаєте, Вудхаус? умовляв? Бо незабаром вона підійшла до мене, зовсім близько, і привіталася. Здавалося, що вона потисла б мені руку, якби я їй подала. Все це вона зробила не так, як робила колись. Я помітила, що поведінка їй змінилась. Але видно, що вона намагається бути дуже приязною. Тож ми потисли руки і трохи поговорили. Я вже не пам'ятаю, що саме я говорила, мене всю тіпало від хвилювання. Пам'ятаю, як вона висловила жаль, що ми більше не бачимося. Після всього, що трапилося, це мені здалося таким люб'язним з її боку. Люба, місфутхаус, я почувала себе гидким невдячним створінням. На той час дощ уже почав ущухати, і я вже вирішила будь-що хочеш забратися геть. Як? Ви тільки уявіть собі. Бачу, а він теж підходить до мене. Повільно так, наче до пуття, не знаючи, що робити. Отож, він підійшов і заговорив. Я відповіла. Цілу хвилину я отак стояла, почуваючись невимовно жахливо. Потім набралася духу і сказала, що дощ закінчився, я мушу йти. Отож, я пішла, але не встигла відійти від дверей і на три ярди, як він наздогнав мене і сказав лише, що коли я прямую до Гарфілда то, на його думку, мені краще піти через конюшні містера Коула, бо після такого дощу ближній шлях неодмінно перетворився на суцільну калюжу. Боже, милостивий, я думала, що помру на місці. Та я сказала, що дуже йому вдячна за турботу. Треба ж було щось сказати. Потім він повернувся до Елізабет, а я пішла в обхід через конюшні. Принаймні, так мені здалося, бо я погано тямала, де я і що маю робити». «О, міс Вудхаус, я ладна була зробити все, що завгодно, аби тільки цього не трапилося. Однак, знаєте, мені якось приємно було бачити, що він поводився так вічливо і так приязно. І Елізабет теж. «Міс Вудхаус, будь ласка, поговоріть зі мною і знову мене заспокойте!» Емма мала щире бажання саме так і вчинити, але наразі не могла. Їй необхідно було поміркувати. Вона сама почувалася непевно». Схоже було, що поведінка молодого чоловіка та його сестри свідчила про щире почуття, і вона не могла не поспівчувати їм. За словами Гаррієт, їхні манери являли собою цікаву суміш ображеної гордості, покривдженого кохання і непідробної делікатності. Але вона й раніше вважала їх людьми добромисними і достойними. Та хіба це робило більш привабливим родичання з ними? Було б дурістю піддаватися таким почуттям? Звичайно ж, він шкодує, що втратив її. Вони всі, напевно, шкодують. Крім ображеної любові, тут, мабуть, є ще й принижені амбіції. Вони либонь усі сподівалися вивищитися, породчившись із Гарріет. І взагалі, що такого незвичайного розповіла Гарріет? Вона така нерозбірлива, так вдячно реагує на доброзичливість. Її похвала мало чого варта. Ема набралася духу та спробувала заспокоїти Гарріт, розцінивши те, що сталося, як звичайнісіньку дрібницю, не варто того, щоб над нею замислюватися. Наразі це дійсно може тебе засмутити, сказала вона. Але ти поводилася надзвичайно добре, все позаду і може ніколи не повторитися. Тим більше, що це вже буде не перша зустріч, тому тобі слід кинути думати про це. Гарріт сказала, що це дійсно так і що вона кине думати про це. Однак продовжувала про це говорити. І не могла говорити ні про що інше. Тож, зрештою, Емма, щоб витіснити Мартінів із її голови, змушена була похабцем сповістити їй новину, яку вона раніше збиралася повідати з такою делікатною обережністю. Вона сама не знала достеменно, радіти їй чи плакати. Соромитися чи тільки дивуватися з того душевного стану, в якому опинилася бідолашна Гар'єт. Вони гадали, що містер Елтон залицяється до неї, а насправді вийшло он як. Однак поступово містер Елтон відновив свою захитану позицію. Хоча Гарріет сприйняла перше повідомлення легше, ніж спромоглася б днем чи годиною раніше, її зацікавленість незабаром зросла. І не встигли вони закінчити першу розмову, як друга вже захопила її настільки, що вона тільки говорила про щасливицю міс Гокінс – із усіма відповідними почуттями цікавості, жалю, задоволення й образи, внаслідок чого Мартіни зайняли в її уяві належне їм другорядне місце. Ема навіть зраділа, хоча й не відразу, що така зустріч відбулася, бо вона посприяла пом'якшенню першого удару, при цьому не давши ніяких підстав для занепокоєння. Нинішній спосіб життя Гаріат позбавляв Мартіні можливості бачитися з нею, Хіба що вони навмисно стали б шукати такої зустрічі. Але досі їм бракувало чи то хоробрості, чи то бажання побачитися з нею. Бо відтоді, як Гарріет відмовила Роберту, його сестри ніколи не з'являлись у пансіоні місіс Годдард. Тож міг минути рік і більше, доки вони випадково не зустрінуться знову, не маючи при цьому ні необхідності, ні бажання обмовитися хоч словом. Емма. Джейн Остін. Книга друга. Розділ четвертий. Людська природа є настільки прихильною до тих, хто потрапляє в незвичайні ситуації, що коли молода людина одружується або помирає, то про неї неодмінно говорять із симпатією. Не минуло й тижня відтоді, як ім'я міс Гокінс уперше пролунало в Гайбері, а його мешканці вже якимось чином дізналися все про її вдачу та розум. Дізналися, що вона і гарна, і елегантна, і вихована та освічена надзвичайно, і надзвичайно привітна. Тож, коли прибув сам містер Елтон, торжествуючи з приводу перспектив свого щасливого майбуття, і почав славити чесноти міс Гокінс, то він уже не міг сповістити про неї нічого нового, крім її імені та імені композитора, чию музику вона воліла виконувати». Містер Елтон повернувся дуже щасливою людиною. Він від'їжджав знехтованим і приниженим. Його оптимістичні сподівання зазнали краху після низки, як йому здавалося, заохочувальних кроків із боку міс Вудхаус. Більше того, він не тільки втратив ту, яку прагнув насправді, його ще й принизили до рівня тієї, котру він насправді зовсім не прагнув. Він поїхав, зазнавши глибокої образи, а повернувся зарученим із іншою жінкою. І ця інша була, звичайно ж, настільки кращою від першої, наскільки в подібних обставинах набути є кращим за втрачене. Він повернувся веселим і самовдоволеним, жвавим і заклопотаним, байдужим до міс Вудхаус і більш ніж байдужим до Міс Сміт. Чарівлива Августа Гокінс на додаток до цілком природних переваг бездоганної краси та інших особистих чеснот була ще й власницею чи маленького статку в якому тисяч фунтів було стільки, що завжди називалася цифра 10. Цей момент якось додавав ваги самому містеру Елтону і сприяв йому як оповідачу. Його розповіді знаходили вдячну аудиторію. Він не розмінявся на дрібноту, а здобув жінку з десятьма чи десь так тисячами фунтів. І здобув він її напрочуд швидко, не минулої години після першого знайомства, як він уже встиг звернути на себе увагу. Історія початку і розвитку цього роману, що він її повідав місіс Коул, була просто захоплюючою. Він просувався швидкими кроками – від несподіваної зустрічі до обіду у містера Гріна, а потім до вечірки у місіс Браун. Усмішки та сором'язливий рум'янець ставали дедалі більш промовистими, було вдосталь і ніяковості, і хвилювання. Йому не склало труднощів справити на неї потрібне враження і сподобатися. Тож, висловлюючись коротко і ясно, міс Гокінс із такою готовністю пішла йому на зустріч, що і його самолюбство, і його розважливість були задоволені рівною мірою. Йому вдалося отримати як матеріальне, так і духовне – і багатство, і любов. Він співав те щастя, на яке заслуговував. Він говорив тільки про себе і свої турботи. Зі спокійною готовністю сприймав жарти на свою адресу, а до всіх місцевих дівчат, з якими йому лише декілька тижнів тому доводилось обходитися, з обережною галантністю, він звертався тепер із щиросердою і впевненою усмішкою. Весілля мало відбутися незабаром, бо сторонам нікому, крім самих себе, не треба було догоджати. Слід було лише здійснити необхідні приготування. А коли містер Елтон знову поїхав до Бата, то всі сподівалися, і ці сподівання підтверджувалися виразом обличчя місіс Коул, що він знову з'явиться в Гайбері вже з молодою. Протягом нинішнього нетривалого перебування Емма бачилася з ним дуже мало. Але цілком достатньо для того, щоб відчути перша зустріч уже в минулому. І щоб отримати враження, що те поєднання задирливої зухвалості і претензійності, яке він виражав усім своїм виглядом, робило його ще менш привабливим. Вона почала страшно дивуватись, як цей містер Елтон міг видатися її приємним узагалі. Вигляд його став настільки міцно асоціюватися з певними неприємними емоціями, що якби в моральному плані він не був уособленням покути, гіркого уроку, джерела повсякчасного приниження для її розуму, то вона б радістю погодилась, аби він назавжди зник із її очей. Нічого поганого вона йому не бажала, але містер Елтон дратував її. І якби він почав благоденствувати десь за 20 миль від Гайбері, то це стало б для неї найбільшою втіхою. Однак одруження неодмінно зменшить неприємності, викликані його перебуванням у Гайбері. Воно значною мірою усуне необхідність висловлення світських поштивостей і згладить значну кількість незручних і двозначних ситуацій. Поява місіс Елтон стане приводом для зміни стосунків. Колишню дружню близькість можна буде перервати без будь-яких пояснень. Можна буде навіть знову почати спілкуватися з підкресленою чемністю, як люди малознайомі. Про саму наречену ема була невисокої думки. Безперечно, вона достатньо гарна, якраз для містера Елтона. Достатньо вихована і освічена, якраз для Гайбері. І достатньо красива, якраз можливо тією мірою, щоб виглядати непоказною поет із Гарієт. Що ж до родовитості нареченої, то тут Емма не мала ніяких ілюзій, бо була переконаною в тому, що після того, як його хвалькуваті претензії зазнали фіаско, а Гарріет була погородливо знехтувана, він нічого суттєвого тут не досяг. Тому отримати достовірні відомості здавалося справою неважкою. Можна було не знати, напевне, яка вона, але можна було б з упевненістю з'ясувати, хто вона. Отож, якщо не брати до уваги 10 тисяч фунтів, то вона зовсім не виглядала кращою за Гарієт. Гучного імені наречена не мала. Не було в неї ні родовитості, ані впливових родичів чи знайомих. Схоже, що міс Гокінс була, скажімо так, молодшою з двох дочок такого собі торговця з Брістоля. Але оскільки доходи від його комерції виявилися дуже скромними, то неважко здогадатися, що і сам тип цієї діяльності теж був дуже скромним. Частину зими вона зазвичай проводила в баті – але її рідним містом був Брістоль саме його центр. Бо, хоча її батько та мати й померли декілька років тому, але в неї залишився дядько Юрий за фахом, стосовно якого нічого поважнішого, крім правничої професії, і припустити не можна було. Отож у нього вона і жила. В еменій уяві це був таки собі трудяга повірений, недостатньо тямучий для того, щоб зробити кар'єру. Вся ж привабливість родичання з Міс Гокінс полягала в її старшій сестрі, котра дуже добре вийшла заміж за дуже знатного джентльмена, що мешкав неподалік від Брістоля, і держав аж дві карети. Отака це була історія. Отакою була велич Міс Гокінс. От якби вона могла зробити так, щоб Гаррія думала про все це те саме, що й вона. Своїми умовляннями вона змусила її полюбити містера Елтона, але, на превеликий жаль, Куди важче було умовити і розлюбити його? Одними розмовами розвіяти чарівливість особи, що займала численні порожнини у свідомості Гарріет, було неможливо. Його можна було б витіснити кимось іншим. До того ж досить легко. Це було ясно як божий день. Вистачило б навіть когось на кшталт Роберта Мартіна. Бо ніщо інше, боялася Ема, не зможе зцілити бідлашну дівчину. Гаріт була з тих натур, що коли вже покохають, то надовго. А після повернення містера Елтона їй сердечність стало ще гірше. Він почав скрізь їй вижатися, Ема бачила його лише раз, але Гаррія двічі або тричі на день запевняла її, що тільки-но бачила його, або щойно розминулася з ним, чи щойно чула його голос, бачила його спину. Завжди щойно траплялася якась подія, котра зберігала його в уяві Гаррієт перемежаючи несподіванки і здогадки з приязною теплотою почуттів. Крім того, Гарріет постійно щось про нього чула, бо за винятком свого перебування в Гартфілді вона завжди проводила час серед тих, хто не вбачав у містерові Елтоні жодного недоліку та найцікавішою річчю в світі вважав обговорення його турбот. Тому кожна розповідь, кожна здогадка про те, що вже відбулося або могло відбутися в улаштуванні його справ, про сподіваний прибуток, про слух та меблі – все це безперервно вирувало на неї. Її любов підкиплювалася безперестанною хвалою на його адресу, її жалкування підживлювались, а постійні нагадування про щасливу міз Гокінс і безперервне споглядання його закоханості збурювали її роздратування. А з яким виглядом він проходив повз будинок, манера носити капелюха і та свідчила, як сильно він любить свою наречену. Коли б це було просто розвагою і не змушувало страждати Гарріет, а її саму відчувати сором і каяття за той непевний душевний стан її подруги, то Емма з цікавістю спостерігала б за змінами, що в ньому відбувалися. Часом переважав містер Елтон, часом – Мартіни. Кожна зі сторін була корисна тим, що обмежувала вплив іншої. Заручення містера Елтона стало ліками від надмірного хвилювання, викликаного зустрічю з містером Мартіном. Смуток, породжений поінформованістю про ці заручені, був дещо розвіяний візитом Елізабет Мартін до закладу місіс Годард декількома днями потому. Гарріетт удома не було, але для неї приготували і залишили цидулку, навмисно написану в зворушливому стилі. Трохи докорів і дуже багато доброти. І доки не з'явився сам містер Елтон, вона була майже цілковито поглинута цією запискою, безперервно розмірковуючи, щоб таке здійснити навзаєм, і бажаючи зробити більше, ніж насмілювалася зізнатись. Але з'явився містер Елтон власною персоною і покінчив із усіма цими турботами. Поки він залишався в Гартфілді, Мартіни перебували в забутті. А того самого ранку, коли він знову вирушив до Бата, Емма, щоби озвіяти викликаний від'їздом смуток, визнала за краще відвідати Елізабет Мартін із візитом у відповідь. Як обставити візит? Що було б необхідним, і як уникнути небажаних наслідків. Усе це стало предметом нерішучих міркувань. Якщо її запросять зайти, то повне ігнорування матері та сестер було б невдячністю. Так чинити не слід. Але ж існує небезпека поновлення дружніх стосунків між Гарріет та Мартінами. Після тривалих міркувань вона не придумала нічого кращого за те, що Гарріет сама зробить відповідний візит – але таким чином, щоб за умови належного розуміння з їх боку переконати їх, що такі стосунки є чисто формальностями. Ема вирішила взяти Гарріат із собою в кареті, висадити в Ебі а самі проїхатися далі, щоб потім швидко повернутися і забрати її, не залишивши часу для підступних дій або небезпечних рецидивів минулого. І тим самим рішуче вказати, що саме така міра близькості призначається для майбутніх стосунків. Нічого кращого вона придумати не могла. І хоча було в всьому цьому таке, з чим не погоджувалось її серце, щось схоже на погано замасковану невдячність все одно це слід було зробити. Інакше що ж тоді станеться з бідолашною Гаррієт? Емма Джейн Остін книга друга, розділ п'ятий. Належала в Гарія душа до цього візиту. Буквально за півгодини до того, як її подруга зайшла за нею до пансіо